Bueno, gotzon barandiaren ekin eh, ari gara, eh, plaza barrian, heraldak eta soziala, euskera, zen ze, ze moduz? Bueno, guk egindu, edo ari gara orain, kultur zorkuntzak eta kulturak eh, gizarte hau edo eredua hau balio te duen edo ez... Eh, Galdera horri buruz eztabaidatzen datzen gogo eta partekatzen nuski. Bueno, danetarik egongo da hemen, baina e, batzuentzat hori galdera erretorikoa da, guretzat nuski kulturak... Balio duela e, gizartea hau eraldatzeko e, orain ez dabiatu behar duguna eta zehaztu behar duguna da nola egin hori ezta. hori nire ondorio personal bat da eskerreko mugimenduok eta, e, mugimendu eta alternativen herri bat osatu nahi dugunok z dugula letasunzaat kultura eta kulturzorkuntza,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 ari gabeko personal baldima da baldima zaa hau da sormena lantzen ez baldima baduzu edo erakusten ez badin badizute sortzen nekez izango zara kritikoa beste do zertan eh? beste doeinrotan nekez izango zara kritikoa Hori lantzen dugu eskerreko muimedu bueno nire erantzuna esetza da eta uste dut horri e, alternativen herrian foro honetan eskubiden kartan horri eman behar diogula erantzun bat eta albada ata ari niñenego era estelako oso oso, oso oso aldekoa edo oso posik egotekoa gure ikuspuntutik gainzu eta zein es Zer zango zenuke gaurko e, egunaren garrantziaz? Gaurko egunaren garrantzia izugarria da, eta hemen ikustea niken nuen irudikatzen horrela, pentsatu nuen gauza xumeago bat izango zela, baina hona etorri naizenean eta ikusi dudanean zer dagoen ba, ba posarren jarri naiz, oso posi jarri naiz. Iruditzen zaitezin bestekoa dela, batez ere, jendartean aldatuko delako, eta aldatzen delako e, ikusten, i, ikutzen eta tastatzen duen aren arabera. Hau da, espada hemen dauden alternativa guztiak espadira dira eta gehien zabaltzen ba gaiz katza izango da eh, saile izango da jendea urreratzea. Bizualizatzeko izugarria daulako unak eukitzea joatea areatzara eta zuk ikustea kultur mailan, energia mailan, e, lehen sektorean e, bestelako hainbat arlotan, eguneroko bisimoduko arlo guztietan guk erabiltzen ditugu horietatik aparte, badaudela alternativa batzuk ikuste Izugarria da, ez, eta izugarria litzateke, hau, asko zabaltzea eta gehiengo batek honen berri eukitzea, ez? Iruz ezaite, olako ekimena direla oso oso oso importanteak, eta Bilbon egitea ere oso oso importantea ikusten dut.